Під дощем, неначе ми два пенсіонери в літньому парку. Можна ще уявити, ніби п'яш кефір, а не вино. Дивні в тебе, Марлочко, уявлення про красу. Нічого дивного. Пенсіонерам просто нічого вдома робити. От вони й сидять під дощем, щоб не бути схожими на інших пенсіонерів, тих, що повтікали додому при перших краплинах із неба. А ці сидять, п'ють свій кефір і, може, навіть уявляють, що це вино, а самі вони в Бангкоку, біля найстарішого в місті басейну. «О — О! — видихнула Марла. — По-моєму, дехто вже п'яний. — Ага, я. І Марла стрімголов шубу вснула у воду. В штанах і сандалях, як була. — Ну, і як ти там? — спокійно поцікавився Х'ялмар. — Ух ти, кльово! Марла ганяла басейном туди й сюди, пірнаючи і ловлячи ротом краплини дощу. Стрибай, ну дото. Та ні, я іншим разом. І хялмар пішов під навіс, прихопивши однак із собою пляшку квасного й поганого тайського вина. А марла, вилізши з басейну, заскочила в гамак і щосили заходилася в ньому гойдатися. А тепер усе, що я бачу. Сині хмари купі з підсвіченими пальмами, вершечки осяйних хмарочосів і клаптів води з басейну є втіленням мрії жлоба наркомана, що стримить десь у підвалі спального району Хмельницького чи Донецька. Жлоби однакові за визначенням. А що, наркомана, бо просто жлоб не марить собі того басейна в мозаїці антикварній? Нє-є. Мій жлоб ще й з інтелігентної родини. Може, в нього навіть мама-вчителька?» Марлині п'яні роздуми припинила доволі твереза думка про те, що її вестибулярний апарат скоро здасть позиції, і радісне розхитування в гамаку вибухне барвистим фонтаном спожитої недавно вечері. Вона обережно вишпорталася з сітки і навшпиньки, ніби боячись привернути увагу богів нудоти, Підкралися туди, де зник був Х'явмар. Та бо хто його знає, які тут ще духи живуть, якщо їм люди жертвують пляшки із фантою в їхні домашні храми. Бангкок. Нічний клуб із якоюсь смішною назвою. Тепер уже немає різниці, бо тієї ж ночі він вибухнув. Десь за двадцять хвилин по тому, як Марла з Х'явмаром Вийшли на вулицю і відмовилися взяти таксі, що чекало просто під клубом. «Скільки? Вісімдесят бат?» «Ні, дякуємо, ми ліпше пройдемося, правда, Чукча?» Х'ялмар назвав Марлу Чукчую, бо так її описала з години тому «російська проститутка». Власне, для того, аби пересвідчитися саме в цій національності проститутки, Марлі довелося чимчикувати за нею до клубного туалету. Бо хто його зна, міркувала Марла? З Росії вона, а чи з України? Національна ідентичність штука дещо провтикана. А Гетера, бо навіть дві, ця і старша за неї, з обличчям, пописаним нелегким досвідом, такий виявилася з Росії. Акцент – штука сильніша за будь-яку примарну ідентичність. Марла стояла біля дзеркала і, дивлячись дещо не зовсім зосереджено на високу фарбовану білявку, що підтягувала колготи, тихо посміхалася. Що це за чук чи стоїть, як ти думаєш?» – спитала дебела поціновувачка пергідролю – у своєї колеги із мудрим обличчям та промовчала. П'яна в стільку, продовжила білявка опис Марли. Щаслива, знизала плечима досвідчини. Марла продовжувала дурнувато посміхатися, проводжаючи поглядом дівок одну до виходу, другу в туалет. Тайська техпрацівниця з острахом і обережністю запропонувала російській міс шмат туалетного паперу, а відтак полегшено зітхнула, коли заміс закрилися двері. Потім, не знати чого, принаймні так здалося Марлі, техпрацівниця із вдячністю поглянула на неї. Марла посміхнулася у відповідь і пішла відливати. Хвилину потому вони вже скажено танцювали з Х'ялмаром під суміш гіп хопу і індійського фольку. Цікаво, – питала Марла, не знати кого, споглядаючи трохи скуті рухи тайських дівчат. І чого-то курви по всьому світі танцюють однаково? – Не знаю, – прокричав Х'ялмар. Іншого виходу при такій гучності не було. – Ти танцюєш добре. – Ага, ти теж, – збрехала Марла. – А я собі і курва неабияка. А двадцять хвилин потому клуб підірвали. Марла з Х'ялмаром – Якраз отримували спільний оргазм у ліжку готелю Атланта. А уяви собі, що то вибухнув той самий готель, де ми щойно були. Ага, прикольно, всі ці російські проститутки. І вони заснули. Я бачила кратер вулкана згори, з неба. Як ти думаєш, питала Марла, запихаючи щойно вкрадену у тайських авіаліній чайну ложечку собі в кишеню?